I started out as Eomer, and next I played McCoy. But once I put that helmet on, it sparked my greatest joy. A futuristic square jawed judge, by far my favorite role. Everyone loved me, why haven't they sent me back to the blocks to patrol? We need to make bread too! It's already been too long We are wasting the potential of this franchise and it's wrong Make. Red. Do. It's imperative to try Cause soon they'll just reboot again And cast some other guy Mega City 1 is overflowing with scum It's almost as bad as New Jersey There are plenty more villains who need to be judged And can't we do better than Cersei? שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, פודקאסט לקולנוע, אני דום שפירא ואיתי, אביעד שמיר. למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בדרך כלל? כאילו, הוא אף פעם לא מסובך. לא, לפעמים... לפעמים זה מסודך. בכל שבוע אנחנו בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסגסים אותם כל אחד בנפרד ובשניהם ביחד. בכל... בכל שבוע, אבל לא בשבוע הזה. וגם לא בכמה שבועות אחרים. כן, בסדר. Uh, הפרק הזה מוקלט uh, שבועות מראש, כי מסתבר שבגלל קרוסובר לא צפוי, אני ואביעד נהיה בחול, כל אחד בחול אחר בשבוע כן. אחר, ולא נזכה להיפגש. חול אחד חדש וחול אחד ישן. אז uh, אנחנו כל כך דואגים לכם, שאחד מכן לא תוכלו ליהנות מזיו קולנו. כאילו, כלנו. יכולנו להקליט פרק לאוסקר, אבל החלטנו לעשות משהו יותר יפה. החלטתי. החלטתי לגרום לאביעד לסבול. כן. כאילו. תודה לך כן. על זה. מה שקורה למקרה שתהיתם למה מופיעים בתיאור הפרק השמות של הסרטים האלה, השנה, <אני> שנת... גם טועה עדיין. כן, כן. שנת 2017, היא שנת ה-40 למגזין הקומיקס הבריטי 2000 AD, שמוכר בארץ אם בכלל מהעובדה שבו פרח לראשונה Judged Red, דהיינו השופט Red. מוכר גם בזכותו על משהו? בארץ לא, אם אתה חובב קומיקסס כן, יש הרבה, יש הרבה דמויות וסדרות מאוד טופולריות הי... שיצאו הי... מתוכו. היה מגזין ישראלי שנקרא גם כן, שנת 2000, פנטזיה 2000. לא יצא לא משם לא איזה משהו טוב <coughs> <שחולים> אני חושב <תקורא> שזה היה בעיקר מתורגמים, כאילו. ואני טס ללונדון האמת להיות בחגיגות ה-40 שנה האלה ואמרתי היי hey, בוא בוא נדבר כי היו שתי גרסאות קולנועיות לג'אג' דרד אחת ב-2012 ואחת ב-1995 וזה הזדמנות טובה להשוות אותם. הנה טוויסט אני לא ראיתי אף אחד מהם לפני זה ראיתי קטעים מ-95 מה... לא ראיתי אותו במלואו עד. אתמול למעשה, כן, אתמול בהקלטה, כאילו לא אתמול בזמן השידור, כן, זה אתמול... אתמול, אתמול שלי, לא אתמול שלכם. לפני שנעבור לסרטים עצמם נזכיר שאפשר למצוא פרקים קודמים שלנו בדף שלנו בפייסבוק, שורה שנייה באמצע, כן. ב-archive.org, חפשו שורה שנייה באמצע, ב-i-cast, אם עד שהפרק הזה יעלה uh, לא יפול, חפשו שורה שנייה באמצע, לאביעד יש בלוג, נקרא בשווה הזהב, חפשו גם אותו, כן, ואני ב גם לנו יש Uh, נעבור לסדר הראשון אנחנו הולכים לדבר על... איזה סל זה יהיה? מעניין. Ma Ma is a common criminal guilty of murder guilty of the manufacture and distribution of an archive known as slo-mo and as of now under sentence of death any who obstruct me in carrying out my duty will be treated as an accessory to our crimes you have been warned and as for you Ma Ma דרד או כמו שהוא קונה בעברית בשביל מה דרד? דרד. באנגלית הוא קונה דרד פרי די כי הוא יצא בתלת מימן. הכל יצא בתלת מימן. אני כל כך שמח שזה לא ככה עכשיו. סרטו של הממאי פיט טרוויס, תסריט אלכס. אתם זוכרים אותו מסרטים כמו. תסריט אה, אלכס גרלנד, על פי דמויות שיצר אה, ג'ון וגנר וקרלוס הסקווירה. תעשה את זה קצת רקע על הדמויות. רגע, רגע, נסיים אה, זה. אה, פיט רוויס עשה את ונטג' פוינטס, זה היה סרט איום ונורא. נוראי, כן. כן. Mm. אה, ובסרט משחקים אה, קארל אורבן, סנדר של קארל אורבן, אוליביה טרילבי, אה, ווד האריס ולנה אדי, שהיא הייתה בסדרת טלוויזיה. סארסי, הלויביה, כן. כן, על משחקים. משחקי הרעב, משהו עם איזה כיסא, כן. בשלב הזה אני אציין שתום לא רואה את משחקי הכס. ואביעד לא קורא קומיקסים של ג'אדג' דרד. אז יהיו לנו, אנחנו נצטרך איכשהו למצוא בדיחות משותפות. לפני שהתחלנו להקליט דיברנו קצת על ידי לפני הסרט, היא מנוגדת לחלוטין. ויש פעמים שלא הסכמנו על סרטים, אבל זה הולך להיות אחד מה, אני חושב, מקרי הראש בראש מאלה. כנראה, או סנטר בסנטר. ג'אדג' דרד, כאמור... קודם כל שני הסרטים שאנחנו מדברים עליהם יש להם עלילה מאוד שונה באופן מופתע. יש להם עלילה מאוד שונה ודרכים מאוד שונות להציג את העולם הזה. השאלה, תן רקע כללי. אוקיי, כל בסדר. Okay, לשנת הקומיקס מתחיל לקראת סוף המאה ה-21, החוברת הראשונה מתפרסמת השנה הם עמריני 2099. כל אני ה... אני יכול להאמין כרגע. Mm -hmm. מרבית העולם חרב אחרי שורה של מלחמות גרעיניות שהתחילו... לקראת אמצע המאה העשרים כשעלה נשיא אמריקאי חדש וכוחני עם אור דק ונטייה להכעיס את בני בריתו לשעבר. לא אני לא שואל מה יצא בשיער <laughs> שלו, שלו. הוא היה בבני. למה שאלתי? כן, והוא צעק וצרח והסתכסך עם כולם והתחיל מלחמה גרעינית ורוב האוכלוסייה, זה דברים שכאילו הופיעו בקומיקס שנים לפני, זה לא תגובה לטראמפ, זה שקורה עכשיו, זה משהו אז. עד, עד שנת 2017 כל התחזיות האפוקליפשיות האלה נראו מגזמות. האמת בקומיקס אחר של טוף ארזן אידי הם באמת פשוט הפכו את טראמפ לנשיא uh, למשך ארבע דקות. גם בחזרה <laughs> לעתיד שתיים. לא, זה, זה לא היה... <laughs> שם טו... זו הייתה אזהרה. זה לא היה טועם טראמפ, זה היה טראמפ. בכל אופן, <laughs> רוב אוכלוסיית העולם נכחדה, המיליארד ומשהו ששרדו חיים במגה שמכילות מאות מיליוני אנשים כל אחד, רוב האנשים החיים נמצאים בבלוקים, שזה גורדי שחקים שגורמים לגורדי שחקים שעלמנו להיראות כמו קוטג' או משהו כזה, mm. הגבינה לא הבית כן. מבחינת היחס, התוצאה היא כאוס ששורר כל הזמן כי יש מאות מיליוני אנשים במקום שהותאם במקור לכמה עשרות מיליוני אנשים, כאוס המ... ראובן, כן. משו... יש מעט מאוד משאבים. סייר, הדב... זה לא תהיה הפעם האחרונה. הדבר היחיד ששומר על <coughs> מידה כלשהי של סדר ועל פשיזם זה השופטים, זה judges, כוח השיטור והניהול של העיר, העיר שבה הסיפור המתחשן האם... זה... האם היית אומר שהם החוק? <laughs> כן, okay. כאילו הם מייצגים את החוק, הם קובעים את החוק והם אוכפים את החוק, יש להם את הסמכות של מה השירות, שנקרא כן. שוטר, שופט, חבר מושבעים, מוצאים להורג, כן. קלדן ו... נערת מים, כן. מישהו צריך להביא מים, הם בני אדם, הם צריכים לשתות. למה צריך להיות נערה? זה מאוד שוביניסטי מצדך אביעד. זה יכול להיות נער מים, זה קרוב דברים מהם עושים. סליחה, אתה נגד זה שנערות יתקבלו לעבודה במקומות האלה? אני חושב בכמות המוות שסוררת בהם? אולי, כן. אתה רומז שאנשים לא יכולות לבוא? מעדיף שהם ימותו פחות, באופן כללי. אוקיי. ו... צריכים... צריכים את הרחם שלהם. כן, השופטים שומרים על מידה של סדר, ובדרך דואגים לרמוס כל מידה של זכויות אזרח אפשרית, כי כידוע לכולם הם נותנים לאזרחים זכויות, הם פתאום ירצו לעשות דברים כמו, לא יודע, לאכול סוכר, שזה פשע במגה סיטי וואן. באופן מצחיק זה די דומה לעלילה של איש ההרס, שכאילו, כן. נגיע לזה אחר כך. נגיע לזה אחר כך. השופט המפורסם מכולם הוא ג'וזף ג'ו דרד. יואו. יואו. שאתה משחק לעמוד? יואו. יואו יואו. עכשיו אנחנו חוזרים לסרט. כן, שאתה משחק קארל אורבן. העלילה של הסרט הזה היא מאוד מאוד ישירה. דרד מלווה על ידי הטירונית אנדרסון, שהיא שופטת שמגלה יכולות טלבטיות די מרשימות. היא מוטנטית. כן. הם משתמשים במילה הזאת, אנחנו לא סתם זרקנו את זה. היא okay. אמורה להיות מסולקת מהאקדמיון השופטים כי הציונים שלהם מתחת לתקן, אבל אומרים, שמע, אה, טלפתיה זה כוח okay, די... זה כוח <laughs> על. <יש> זה, על... <laughs> זה כוח <laughs> על, אנחנו רוצים להשתמש בה, קח אותה להזד... <laughs> למבחן בשטח ותראה אם היא עוברת או לא. ולא הם... נגיד, <laughs> להשאיר אותה במפקדה לחקירות. <laughs> או... <laughs> לא. הם במקרה נוחתים, הם במקרה בוחרים לחקור מגרר רצח שהתרחש במגה בלוק פיץ' טריז, כן. שאותו <laughs> מנהלת סוחרת הסמים, מאמה, או סרסיי. מה מה? סרסי. מה מה? זה סרסי. הם אפילו לא ניסו לעשות את התלמוד קצת אחרת. היא הייתה סרסי ב-2012? אני לא יודע. קייה כבר, כן. אוקיי, בסדר, אם אתה אומר. מה שזה לא יהיה. סרסי מגלה שיש שופטים בבלוק שלה, והנה אתה רואה, אתה התעקשת. יופי. וזה קצת בעיה, וזה קצת... good to mama, אז good to you. וזה קצת בעיה בשבילה, כי מסתבר שהיא מנהלת את ההפצה של הסאם החדש והפופולרי בעיר, הסלומו. שגורם לכל דבר להאט, זאקסניידר מכור כמובן. כן, <laughs> זאקסניידר <laughs> מנסה לגום מעולם. אני די בטוח שלכולם זה. יש עשו בדיחת זאקסניידר <laughs> כשהדבר הזה יצא. סביר להניח. בשלב mm -hmm. הזה הוא כבר היה מוכר. כן. <laughs> <laughs> <laughs> והיא יוצרת, היא עוקפת את המערכת ביטחון של הבניין, יוצרת נעילה אוטומטית, ועכשיו שני השופטים תקועים שם עם עשרות, מאות okay. גנגסטרים עצבניים. אז ככה. The <laughs> שיצא באותה שנה. <laughs> <laughs> לא דרד, <laughs> The <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> עשה אותו, פחות או יותר אותו קונספט, רק שהוא לא מכיר את זה בעולם עתידני, אלא, אני, אלא כן. בבלוק באינדונזיה. שזה כן. בערך המקום הכי אורבני ועני שהם יכלו לחשוב עליו שם, זה גם סרט אינדונזי. כן, הבכיר. <laughs> עכשיו, <laughs> אז אני רק רוצה לומר, כל השחקנים אינדונזים. את, את הסרט, The Raid, או הפשיטה, כמו שהוא כן. מוכר בארץ. או <laughs> The Raid Redemption מסיבה כלשהי, שקראו לו בכמה <laughs> מדינות. כן, אני לא יודע למה. אותו אני מאוד מאוד אהבת? אוהב, ואני מאוד נהניתי ממנו. אה, כך שאני רוצה, רוצה להבהיר מראש, הקונספט של העלילה לא בעייתי מבחינתי, mm -hmm. כי אפשר לעשות ממנו דבר מהנה. אוקיי, המשך כבודו. לא, לא, לא, אני רוצה שתמשיך. אתה מאוד לא אהבת את דרד. נכון. אני מאוד מאוד אהבתי את דרד. אני, קצת קשה לומר על זה בלי שנדבר קודם מהסרט הישן, אבל הם איכשהו הצליחו לעשות סרט יותר מטופש, ופחות הגיוני עלילתית, וזה מאוד מאוד קשה. Uh, והעניין הוא פשוט שכל כל הזמן, הסרט כמו The הוא הולך לרעיון של uh, אוקיי, הראינו לכם מי השחקנים, מי הטובים, מי, מי הרעים עכשיו, עכשיו כולם על הטובים, mm -hmm. וזה יהיה הסרט. וכאמור זה יכול לעבוד, אבל בשביל זה אנחנו צריכים כמה דברים מאוד חשובים. אנחנו צריכים שיהיה לנו אכפת מהדמות הראשית, אנחנו צריכים... לדעת מה הדמות הראשית מסוגלת לעשות ומה היא לא מסוגלת לעשות ואנחנו צריכים שהנבל, שהשליטה שלו תהיה מבוססת על משהו. ואלה שלושה דברים לא כל כך עושה אותם. Dread לא מקבל שום הצגה חוץ מהאקספוזיציה המון שהם פשוט אומרים לנו שהוא, שזה העתיד וזה מה שקרה, אז הוא קשוח, הוא שופט, אבל שום דבר שם לא גורם לנו להבין למה הוא השופט, למה הוא כל כך מיוחד. אנדרסון uh, יש לה כוח על והיא כמעט ולא משתמשת בו רק שזה ממש ממש נוח לעלילה. Uh, שזה משהו שמאוד הציק לי כי היא הייתה יכולה לחסוך הרבה מאוד בעיות אם היא באמת הייתה משתמשת בזה. היא מסוגלת לפרוס לאנשים לתוך המוח ולגרום ולענות אותם עד שהם יישברו והיא לא עושה את זה חוץ מפעם אחת? Um... טוב בסדר, נסיים את הטענות שלך, ואז אני כאילו, כמו דיון. ולגבי ממא, כאמור, היא... אוקיי. יש פה קצת פרדי מרקו עם היא מוצגת כגנגסטרנית קשוחה, ואומרים שמה שבעצם עושה אותה לכל כך מסוכנת, זה שהיא גורמת לקורבנות שלה לסבול. זאת אומרת, היא לא פשוט הורגת האשים, אלא ממש מהנה אותם עד שהם מתים. שזה אוקיי, אבל אין שום דבר בסרט שגורם לנו להבין למה אנשים הולכים אחרי הסרט. זה לא שיש לה כל כך הרבה כוח, אה, כוח נגיד פוליטי או כלכלי ש, אה, שלאף אחד אחר אין, היא פשוט הצליחה להשתלט על כל הבלוק הזה, אה, ולא מסביר לנו מה מיוחד בה, במיוחד כשאנחנו גם רואים מה קורה איתה בסוף. היא לא כזאת מרשימה כ... כמרשת, ועוד פעם, אני לא אעשה לא ספויילרים למשחקי הכס, אבל הדמות שלה מוצגת בצורה הרבה יותר ברורה מהבחינה הזאת של למה, למה מפחדים ממנה. ופה הרגשתי ש, שלנה הדי פשוט היא קצת, היא פשוט יותר מקריאה את השורות שלה מאשר מבינה בעצמה מה היא אמורה לעשות. ואותו דבר הרגשתי גם לגבי קרל אורבן ואוליביה צירבי. התחושה פשוט שנותנים לשחקנים פה אומרים להם אוקיי עכשיו תרוצו לכאן עכשיו תראו לכאן תגיד את השורה הזאת אבל אני לא מרגיש שיש פה דמויות אלא פשוט דברים. אוקיי. The defense rest מה שנקרא. זה היה התביעה דווקא. לא כי עכשיו אני הולך פשוט לראות בך. כמו השופטים. ועוד דבר אחד. כן. הרעיון שהמשטרה יודעת כל הזמן מה קורה שם, אבל רק כששלושה אנשים אה, מושלכים מהקומות העליונות, זה בכלל מביא לפשיטה, אה, כי דרד במקרה נמצא שם, זה מאוד מאוד אה, חפיפניקי מבחינת העלילה, כי הוא... המשטרה לא כל הזמן יודעת מה קורה שם, הם יודעים מה קורה שם רק כששלושה... הם מדברים שם. על זה, הם, הם מפרטים בדיוק מה קורה, הם מפרטים איך ממא השתלטה, הם יודעים מה הרקע שלה, הם יודעים לא, לא, המשטרה, הבחור האחד שגר שם. אוקיי, okay, okay, יודע... אוקיי, okay, אני לא, כי אני לא פשוט רוצה להיכנס לוויכוח ספציפי על כל נקודה אחרי שאתה עושה אותה, אלא להגיד. Uh, Dread יצא משנת 2012, זה היה סרט הקומיקס החביב עליי באותה שנה, מי שזוכר סרטים אחרים שיצאו באותה שנה כוללים את הנוקמים, את דארק נייט רייזס. שני ו... סרטים טובים. כן. <laughs> או <אבל> לפחות <laughs> <laughs> אחד מהם מידעו אותו. <laughs> <עושה טוב, laughs> סרט <את> <laughs> אחד <laughs> טוב, <laughs> סרט שני <laughs> שאני שונא אותו, יותר ויותר ככל שהזמן עובר. יש עליו כן, הוויכוח הוא גרוע ממש גבוה. אני מדבר על דרק נייד רייזס, אני מאוד אוהב את הנוקמים ואני חושב שגוסטרידר ספירט זה ונג'נס שפחות מוכר אין לי דעה לגמרי כי כאילו לא ראיתי אותו. סרט שיצא מהבמאים של קרנק מאוד אהבתי את קרנק לא אהבתי את גוסטרידר 2. אה, אני מאוד מאוד אהבתי את זה וכן יכול להיות שחלק מזה בא מהחיבה של הקומיקס אבל אני חושב שחשוב أو, לציין כן. לא הייתי חובב דרד גדול כאילו הכרתי את הדמות כי אני אני כותב על קומיקס אני קורא המון קומיקס הזה, ידעתי מה שצריך לדעת אבל לא אז אני לא חושב שאפשר פשוט להגיד של אם אתה אוהב דרד טו, אבל זה למרות ש... לא, באתי בתור פרנבוי. לא, באתי בתור מישהו שמכיר את הדמון הזה כזה. האמת, לפני שראיתי את הסרט, הייתי בטוח שהוא הולך ממש גרוע, כי ראיתי את הטריילרים ואמרתי, וואו, זה נראה משעמם ואוברדרמטי, והפשיטה כאמור יצאה וזה כזה, טוב, זה בטוח לא טוב כמו הפשיטה. אז דווקא באתי מוכן די להיות כזה, מה. ואז ממש ממש נהניתי. הייתי אומר שאולי זה השפיע, איפה שאתה אומר שהדמות של קארל אורבן היא משעממת ולא קיימת? אמרתי לא שהוא שפשוט... שפשוט... לא דמות, הוא לא עניין. מוצג. אני חושב שהדרך שזה... שלהם להציג אותו היא גאונית, כי הנה העניין. דרד, כמו שהוא מוצג בסרט הזה, נמצא כל הזמן לא רק בעבודה, אלא מבחינתו בשיעור. והדמות ה... הדמות היחידה שיש לה קשת הלדתית, ועם זה אני מסכים, כי דרד לא משתנה באורך הסרט, הוא לא לומד כלום, הדמות שעובדת, קשת הלדתית זה השופטת אנדרסון או אביאטרילבי, שלומדת מלהיות טירונית ללהיות פשיסטית טובה זה השיעור שלה, איך להרוג אנשים ולהרגיש בסדר עם עצמה פחות או יותר, mm -hmm. והסרט לא מתחמק מזה. דרד, מה שמאוד אהבתי זה שבכל סרט אחר הוא היה שוטר הקאובוי, שאתה יודע, לעזאזל עם הכללים, אני עושה מה שבא לי, כאילו, אני, אני הולך הוא הבחור שנצמד לכללים, הוא פאקינג כאילו ניקולס איינג'ל, אבל... זה... רגע, רגע, אפשר? אה... אוקיי. אי אפשר? כאילו, לא, התביעה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אבל מבחינתו, כל עסק כזה מוצג במין כזה, זה עוד יום עבודה בשבילו. כשהסרט נגמר, והשופטת הראשית שואלת אותו מה קרה, הוא אמר כזה דרגבסט כאילו, וכזה, משהו מיוחד לדווח עליו, החשודים לא שיתפו פעולה. כאילו, אנחנו מבינים שכל עוד הד... מה שקרה בסרט הזה, זה מבחינתו יום עבודה סטנדרטי לגמרי. והעובדה שקארל אורבן אומר את כל השורות שלו במין כזה טון עצור של... זה הוא מדבר כל הזמן על אנדרטון של כזה, אוקיי, מה עושים עכשיו? לא כי הוא מפחד או כי הוא צריך את העזרה שלה, הוא, הוא... הוא... הוא מבחינתו רוצה לראות בודק, מה היא כן. כל הזמן. הוא בודק אותה, הוא תמיד... הוא תמיד מדוד, הוא תמיד בשליטה, אם הוא מוקף, אם יורים בו, אם הוא, אם, יודע, אם הוא פצוע, לא משנה מה קורה, הוא תמיד נמצא בשליטה, וזה משהו שמאוד... אתה לא רואה בקולנוע דמות שאף פעם לא מוותרת על הרעיון הזה של שליטה שאף פעם לא נכנעת לדרמה או לרגש וכן זה לא הצגה הזאתי ספציפית כי דרד בקומיקס הוא קצת אחרת לא הייתה עובדת לנצח אבל בסרט הזה זה עובד מצוין וזה עובד מצוין כי יש לנו את אנדרסון בתור ניגוד בתור הזאתי שאשכרה צריכה להתמודד רגשית עם מה שקורה מסביבה בעוד דרד תמיד בשליטה. ואני חושב שקארל אורבן אני לא, אני לא מבין איך אתה יכול להגיד. שהוא לא לתוך הדבר הזה, קארל אורבן לגמרי נטבע בתוך הרעיון הזה של הדמות הזאתי. קארל אורבן הוא שחקן לא מאוד אקספרסיבי? לא פה. כי הוא בוחר להיטבע בתוך הרעיון של הדמות הזאתי. ולהפך, אני, <laughs> בסנטר שלו וב... העוויית הה, הה, פנים תמיד כאילו, אתה יודע, השפתיים שלו תמיד פונות כלפי מעטאומים כזה, גררר. הוא לגמרי נכנס לרעיון של הדמות הזאתי, ואתה רואה את זה אפילו בדרך שבה הוא זז, הוא תמיד איטי ומדוד. הוא אף פעם לא רץ לשום מקום, כאילו חוץ מבסצנה אחת שבה יורדים עליו בשתי מכונות ירייה בו זמנית. כן, הוא צריך לזוז. כן, אבל שולו... אגב, תראו לכיוון שהוא רץ אליו, כי למה בסרטים אף פעם לא מבנים את הרעיון הזה? קשה מאוד להשתמש במכונת ירייה, אביעד. אז מראש שיכוונו אחד הכיוון השניים ויסגרו עליו, זה הרבה יותר הגיוני מלרדוף אחריו מהיריות. ולגבי התסריט, אני לא מבין איך אתה יכול להגיד שהוא אני מצאתי את התסריט איפה לטעות פה, לדוגמה... סליחה, חככתי עדיין. אוקיי. לא, אז קדימה, אתה... סיים את המשפט. זה לא משפט, זה כמה פסקאות ככה. אוקיי, סיים את ה... את הנאום. רגע. אני אשים את המשקפיים, את ה-by focus, לא את המשקפיים אפילו. פורס קורנט, 20 movies אגו. העובדה שהם מגיעים לשם... Uh, אתה יודע, פשוט בתור תרגיל שלה. ושבט... ושאנחנו יודעים כבר בתחילת הסרט שמאמה היא סוחרת סמים מאוד מאוד גדולה, אבל מבחינת דרד ואנדרסון זה סתם כאילו מקרה שגרתי לגמרי של... אתה יודע, okay, כי במגה סיטי אחד שפושטים למישהו את וזורקים אותו מקומה 567 אז זה משהו סטנדרטי, זה משהו שקורה כל יום. Uh... ומבחינת מאמה, אני מאוד אהבתי את העובדה שכשהסרט מתחיל, היא כזה אומרת, טוב, נו בסדר, השופטים באו והרגו את הצוות שלי. זה בסדר גמור. כאילו, ציפינו שמתישהו הם יבואו הנה, שמתישהו אנשים ימותו. היא מנסה, היא מנס... יותר חשוב, היא, היא לא רוצה לנקום השופטים, היא לא רוצה, אין לה איזה עניין ש... היא רוצה שזה ייגמר. והעובדה שדרד מבין שכל העסק הוא רציני לגמרי, רק שהוא אומר, למה היא משקיעה כל כך הרבה משאבים כדי לנסות זה לא סתם כאילו מאורע צמים זניחה, משהו גדול יותר קורה פה. אוקיי? Okay? כל דבר אני חושב זורם באופן הגיוני מדבר אחר. כל הבנה של הדמויות לגבי גודל העלילה וגודל המאורע, היא המשך הגיוני של מה שקרה להם לפני זה. קדימה. אוקיי, okay, אז ככה. קודם כל לגבי הדמות של דרד. Okay. הסיבה שאני אומר שהוא לא הדמות זה כי... הדברים שאתה אומר שהוא עושה של אורבן, אה, הוא עצוב, הוא לא מביע קשת רגשית. אני אפילו את זה לא ראיתי, אני ראיתי שהוא פשוט אומר משפטים שכתבו לו, וזה נראה כאילו הוא באמת, כל אחד היה יכול לעשות את זה. וואו, זו, אני זאת ממש לא מסכים. זו התחושה שלי, שלא, כל אחד היה יכול לעשות את זה, אני מתכוון, זה שגם אם זה לא היה הוא, אלא מישהו אחר עם המסכה הזאת, לא היינו מרגישים כזה הבדל, כי האופן שבו הוא מוצג, הוא, לא, הוא באמת לא מוצג כדמות, הוא מוצג כמישהו ש... נמצא שם כחלק מכוח יותר גדול. הוא החוק, הוא תרתי משמע החוק, הוא לא מוריד את הקסדה, הוא לא חושף שום דבר על עצמו אף פעם. הוא החוק, אבל מהו החוק? כאילו, חלק מהזמן הוא חסר חכמים, חלק מהזמן הוא דווקא פתאום מחליט שלא, אני ארחם על האיש הזה כי הוא בעצם קורבן. זה אנדרסון מרחבת על האיש הזה. שניהם מרחמים. אני, עוד פעם לגבי, אם אתה הולך לנסות לתפוס את הסרט הזה בקטעים של כאילו טיפשות הוא מציין ספציפית. שכל עוד הם נמצאים בהערכה, אלא אם היא מפירה את החוק באופן אבסולוטי, יש לה את הסמכות להחליט החלטות, mm -hmm. והיא יכולה פשוט להגיד לשחרר אותו, ואז להגיד לה אחרי זה, כאילו, אם זה בסדר או כן, לא בסדר. תאית, לא תאית. כן, תהית לא תהית. כן. באופן כדי התחושה שלי ש... Uh, אנדרסון היא זאת שבאמת נתנו לה... Uh, נתנו לה חיים. עכשיו, זה לא דבר רע. זה לא דבר רע שדרד הוא שקוע עד כדי כך בעבודה. זה דבר רע שהסרט לא מה מיוחד בו, למה זה לא נקרא אנדרסון לצורך העניין, כי דרד מתנהג כמו כל שאר השופטים, חוץ איזשהו אה, קצת יותר ישר. כאילו האחרים הם... האשרים מושח... שאנחנו רואים, המעט שאנחנו רואים, אבל... הם מושחתים שכ... <ח>... שרוצחים, הוא מושח מושח... שרוצחים הוא אנשים. הוא מייצר כוח שיטור שלם. <אח> ומה שאני קצת אקפוץ בו, הסרט מ-95 כן עשה, זה להבהיר על ההתחלה מה, מה מיוחד בו, מה שונה בו. ופה אנחנו לא מקבלים את זה, פה אנחנו... פשוט אומרים לנו, אוקיי, זה דרד, הוא שופט. כן. תתקדמו מכאן. הוא לא נותן לו בכלל את הייחוד. זה באמת באותה מידה יכול להיות כל שופט אחר מבחינת איך שהוא מוכנס לעלילה. אני חושב שרוב השופטים האחרים היו מתים חמש דקות אחרי זה, או מוכרים את נשמתם לשוטן. אולי. העובדה שגם אנדרסון שורדת. היא שורדת כי הוא שם כדי להדריך אותה. עדיין. העובדה שהיא שורדת... אומרת ש... וזה ביום הראשון שלה. כן. זה אומר משהו. זה אומר על זה ש... שגם היא חלק מאוד משמעותי ממה שקורה שם, אבל אנחנו אומרים עכשיו שדרד הוא המיוחד. אז כן, אומרים לא... לנו שהוא מיוחד, אבל לא מראים לנו... איך הוא ביחס לשופטים אחרים? אנחנו זה רואים. זה, זה, זה הבעיה. אנחנו רואים אותו. דבר ראשון, אנחנו רואים את שני השופטים האחרים שמוזמנים בפעם הראשונה, שהם די חסרי עונים, הם לא מסוגלים אפילו לעקוף את הנעילה של הבניין. לצורך העניין ו... גם דרד כנראה לא היה יכול. א... הוא, לא, הוא לא היה מוותר כל כך מהר, פשוט עומדים שם ומחכים. ו... ואז יש לנו את ארבע השופטים המושחתים שבאים אחרי זה בתור האתגר המיני בוסס, מה שנקרא. כן. אוקיי, אז העיר לשאלה. כן. כן. אם הסרט כל כך חשוב לו להבהיר לנו שהחוק נרחף בצורה מאוד נוגשה ו... דרד אוכף את החוק בצורה זהו. מאוד נוגשה. זהו, למה, איך רק דרד יכול לעשות את הסרט? איך החוק הזה בכלל, איך כל המערכת הזאת מתקיימת עם דרד הוא היחיד שעד כדי כך נוקשה? כי זה העניין, המערכת הזאת היא ממש לא מתפקדת, והסרט חשוב לו להבהיר שזאת מערכת שנמצאת שנייה מקריסה כל הזמן. אז הוא לא עושה את זה טוב. זה כן, דבר ראשון... הוא, הוא יש... לא עושה את זה טוב כי 95% ממנו מתרחש בתוך בניין כשאנחנו לא זה הבניין הוא מיקרו קוסמוס, של רואים... מה? של העיר, אנחנו רואים, אנחנו רואים שאף אחד... שאף... זה העניין, אנחנו, זה, זה מה ש... אתה יודע, יש את השורה הזאת בהתחלה של כזה, אנחנו מגיבים לבערך 6% מהעבירות. כן, אז... כי לא יכולים להתמודד אז... עם... אנחנו מה... לא יכולים להתמודד עם יותר, אנחנו, אנחנו מועטים, העיר ענקית, ותכלס אנחנו לא ממש, רובנו מסתבר לא ממש טובים בעבודה שלנו. כשהוא, כשהוא נכנס לבניין בפעם הראשונה, אתה יודע, זה לא... אין שום שום הערצה או כזה, אף אחד לא רץ לדבר איתו. אפילו הנציג העירוני של הבניין, הנציג של הסמכות האזרחית או מה שזה לא יהיה, הרופא הזה, או זונח אותם בשנייה הראשונה כי הוא אומר, אני לא רוצה למות, אתם לא יכולים להגן עליי. אז בסוף הוא מת. כן? כי ל... כן. מסתבר שלהיות נחמד זה עולה, עולה, עולה בדם. דמתי דמתי דם, דם. כן, או סתם לשבת. בדבר, כי יש את ההומלס הזה ש... <laughs> זה היה סצנה למה הוא לא זז? Hmm? כי הוא okay. הומלס, החיים, יכלו החיים... למרנו שהוא משתמש ושם 아... על זה, ואז הוא בקומ... לא מגיב בזמן. החיים בקוביות המעצר, אני מניח, ייחודיות בערך, כמו, כמו, לחיות, כמו לחיות מתחת לדלת של בניין. לא נראה לי שזה אני, באמת, אני, שיש שיבין את זה, אבל אוקיי. אני, אני מאוד אהבתי את, את האכזריות הרנדומלית של החיים בעיר הזאת. את, העובדה I mean. שהמעצר הראשון שדרד מבצע, אתה יודע, הוא, uh, מישהו מנסה לחטוף איזה מישהי באיזה פודקורט, הוא פשוט יורה בו ואומר, טוב, זהו, והולך, ואז ברובוטניקה פשוט מתחיל ל, ל, ל, לשטוף את הגופות בלי שמישהו יעיר משהו. أو, העוב... כן, הוא כן מסתכל על הלוואות עם איניברס. לא, בסדר. כן, אבל הוא לא, אתה יודע, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא הולך לקרוא לפסיכולוג שיעזור לה. Mm -hmm. העובדה שאחרי שהגופות נזרקות מהגג של, של, של פיץ' טריז, אתה יודע, אנשים מביאים את הילדים שלהם לצלם את זה, כי למה לא, כאילו. שאתה יודע, ההומלס פשוט עומד שם ונמעך. זה עיר ועולם שבו כבר אין מקום לרחמים, שבו, אין, שבו הכל כל כך, גרסה כל כך מוגזמת של עולם שבה אנחנו חיים בו, ובאמת העולם פוסט טראמפ אפשר להגיד. Okay. <אח> שבו אנשים מוכנים לוותר על הזכויות האזרחיות שלהם, על, הז על החופש שלהם, כדי, בשביל המידה של החוק והסדר המעטה שהשופטים יכולים להציע, והם גם לא יכולים להציע את זה. אז, וכמה קל לוותר אז, על הדברים האלה. אז למה זה מעניין אותי? למה שזה מעניין אותי אם לדמויות לא אכפת? לדמויות אכפת? לא, לא אכפת, מהרגע אמרת. הם כבר... לא, לא, לא, לא. האז... לאזרחים לא אכפת, אני לא מדבר על זה. הם, הם, אני מדבר, אתה מדבר על הדמויות? לדרד אכפת מהחוק. לדרנד les... אכפת רק מהחוק, כן? זה כל הרעיון של הדמות. ולאנדרסון... לאנדר... SD... שזה נוח שלא יהיה ככה, אבל זה תמיד אכפת מהחוק. לאנדרסון מנסה למצוא שילוב בין לחמלה אנושית, ולא בטוח שהיא מצליחה למצוא אותו? אוקיי, הנה הבעיה שלי עם אנדרסון, כבר אמרתי את זה. כן. יש לה כוחות על. כן. היא משתמשת ביניהם בצורה כל כך סלקטיבית, וזה לא שאומרים לנו שהיא יכולה לקרוא מחשבות רק במידה מסוימת, או לחדור לראש למישהו רק חלק מהזמן, או שהיא מוגבל היא פשוט לא תמיד עושה את זה, למרות שכאילו, אוקיי, נקפוץ רגע לסוף, ממא אה, טוענת שהיא חיברה פצצה mm -hmm. שמופעלת עם הלב שלה, מפסיק לפעום. יש לכם שקורית מחשבות, היא יכולה לקרוא את המחשבות שלה, להבין אם זה נכון או לא, הפצצ... ואם כן, אז איפה, איפה הפצצה נמצאת ואיך אפשר לנטרר אותה. לא, הם פשוט נותנים את דרד לטפל בכל העניין הזה, אז הוא... יורה במאמה ומשליך אותה מה... קומקי. זה עבד? מקסימום, מקסימום, מקסימום תהיה פצצה. <זה> אני חושב שהוא יודע אבל... איך זה עובד. עדיין, כאילו, יש לך קורן מחשבות, כל הזמן למעשה, היא יכולה לדעת כשמישהו מתקרב, היא יכולה לדעת... לא. מה... היא יכולה לבצע חקירה הרבה יותר מעמיקה, והיא לא עושה את זה, היא, היא אני... מצליחה שיחטפו אותה. <זה>... הבן שהיא שומרת עליו, מצליח לחטוף אותה, אחרי שהיא כבר חדרה לראש שלו, למרות שהיא כבר... היא כבר יכולה לקרוא את המחשבות שלו בלי בעיה. מה פתאום? כאילו, אני, זה הס, מבחינתי... הסרט הזה נראה לי הראה די בברור, איך הכוחות של העובדים, והכוחות של העובדים היא צריכה, היא לא יכולה בכל רגע, היא לא כמו ג'ין גריי מהאקסמן, היא לא יכולה בכל רגע נטול לשמוע את המחשבות של כולם, היא צריכה... למה לא? לא? כי זה מה שהסרט מציג. למה? זה הגרסה של הסרט לטלפתיה, לא למה? למה? מה זאת אומרת למה כי ככה טלפתיה בסרט היא... עובדת זה אבל למה זה בכוונה שאלה למה כי הסרט לא מה זאת אומרת כמו... למה הסרט, הסרט, לא את... הסרט את מציג לזה. את זה כשהיא, רוצ... כשהיא כן רוצה לקרוא את המחשבות של מישהו היא צריכה לעמוד ולהתרגז בכוח כבר בהופעה ראשונה שלה וזה לוקח מספר של שניות אתה לא יכול לעשות את זה באמצע כן. קרב היא לא יכולה פשוט באופן, באופן, באופן אקטיבי היא לא, היא לא אנטנה הסרט מציג את זה מה זאת אומרת לה... למה זה כמו שתגיד שום למה שום שום כוחות של. כן. איזה שוב ושוב, אין שוב. שוב ושוב, יש לה מספר שניות לעשות את זה, והיא לא עושה את זה. איזה מספר שניות? הם, איזה נמצאים זמן... מת... הם נמצאים רוב הזמן שהם עושים את זה, הם עושים את זה בזמן שיורים בהם. איזה שניות? אין לה שום שניות לעמוד. היא לא צריכה בה, אבל יש לה בין לבין I... את הזמן. ויש לה את הזמן גם לפני שמתחילים לראות עליה. ובזמן הזה היא אכן קוראת המחשבות. לא בהצלחה I... כי היא יורים עליהם. לא I... נגיד I... אומרת, בוא לא נלך מכאן, בוא ננסה זה לא מוצג בסרט. אבל זה העניין, מוצג לא, בסרט, בסרט בדיוק איך זה עובד, זו, אבל זה היא צריכה לי. לראות מישהו והיא צריכה להתרכז בו, לא, היא לא יכולה לא. פשוט לב... זה מה שמפריע לי, הכוחות שלהם ברמה של אקס מחינה, ברמה של באמת... וואו, ממש מפקיד. ברמה ממש של כן. זה עובד כשזה נוח וזה לא עובד כשזה לא... כשזה לא נוח. אני ממש הרגשתי כאילו, הדמות שלה זה... זה כאילו סופר יכול לעוף רק חלק מהזמן ולא מסבירים לנו למה. ראית את סופרומנד 2 אני מבין, אני באמת, לא מבין את התפיסה הזאת, אבל אוקיי, בואו נדבר על דברים אחרים. בימוי. הצילום יפה. עוד פעם, אני מאוד אהבתי את סצנות האקשן ואת האיטיות ועוד פעם את הברוטליות. <כן> אני <כן> כאילו זה סרט שמאוד נהניתי לראות בו איברים מתפצחים בהילוך איתי. זה אקסליידר, ככה עושים את זה כאילו. זה פשוט לא עושה לי את זה. הרעיון של עוד טוב, מה, אם אתה הצילום... לא נראה לראות אנשים מתים באופן <כן> איתי הויד. אני לא יודע למה אני מקליט איתך פודקאסט לקולנוע. הצילום מאוד מאוד יפה, זה אני <כן> אגיד. אבל זה צילום של... שהוא יפה כשיש לו... כשיש מאחורה משהו שבאמת תורם. זה שיש להם את הסם את הפעילות המוחית נתן להם תירוץ. להכניס את זה. אז אין לי בעיה עם הרעיון הזה, אבל זה לא באמת משהו שמשתלב בצורה חכמה, זה עניין של באמת, אנחנו פשוט רואים כליעים עוברים דרך אנשים בסלואו מושן ואת הדם משפריץ, או שאנחנו רואים את ממא באמבטיה בוהה בטיפות שיורדות לה מה... <אז> שיורדות מהיד שלה, אוקיי, זה נחמד לרגע, אבל הקטעים האלה כל כך ארוכים. ובסופו של דבר, זה לא שזה משמש לאקשן. יצירתי או מעניין מיוחד, הא... אין פה אמנם את המצלמה הרועדת ששנינו עושים. האקשן מאוד מאוד יציב. הוא מאוד יציב, אבל הוא גם די משעמם בעיניי, כי <coughs> זה אותו דבר שוב ושוב. ואני משווה את זה עוד פעם ל... לפשיטה, אותו רעיון, אבל שם האקשן מגוון, כל... כל קומה מנוהלת בצורה קצת שונה מבחינת האקשן שלה. אני עוד פעם, זה... אני מאוד אוהב את הפשיטה גם כן, וכן, אני מסכים שכשזה מגיע למכות, אתה לא יכול לנצח את הפשיטה. סרטי משמע כי כל החבר'ה שם הם אמני לחימה מומנים שלא מגור אותך. אני חושב שאנחנו מנצח את הפשיטה וכזה, או, או, או. אני כן חושב שהסרט עושה עבודה מאוד טובה בהצגת אקשן, במגבלות הטכניות שלו, זה לא מרשל ארטס, זה run and shoot. ואני כן חושב שהסרט עושה עבודה טובה בלהראות לנו סוגים שונים של הדברים האלה. החל בסצנה הראשונה שבה זה מרדף בכביש. ואז בסצנה השנייה שבה יש את הפלישה לחדר בזמן שכולם על סם, ואז יש את הקרבות השונים במדרגות, ואז יש את הקרבות עם השופטים המושחתים שבהם המתח הגדול הוא העובדה שלדרד כבר נגמרה התחמושת. והוא די עייף ובוכה. כן, אני לא, אוקיי, זה עניין יותר אישי, אבל אני לא הרגשתי את המתח, כי אני יודע שזה דרד, הסרט יקרא על שמו. אתה יודע שזה בטמן, הסרט נקרא בטמן, אתה לא דואג ש... אוקיי, גם בבטמן. אני לא באמת דואג שיקרה לו משהו עד ממש לסוף הסרט, כי הוא הסיבה שבכלל הסרט הזה נמשך. ובדרד גם, אוקיי, לפעמים מפתיעים אותנו עם מוות של דמות ראשית חשובה, אבל הסרט הזה לא באמת... היה לי ברור בסבבה מסוים שהוא לא ילך לזה, כי... אוקיי, הרגע שבו הוא נפגע סוף סוף מקליע, שיורה שופט אחר, והוא עושה לו חכה, כי הוא, הוא מבקש לחכה. והשופט מסביר לנו את הסצנה, הוא מסביר לנו, רגע, אתה רוצה... אתה עומד למות, ומה שאתה אומר לי זה חכה, מה, אתה מצפה שאני אחכה ולא רע בך, או שאני אחכה שתתאושש, וזה, ואז כמובן, כמובן שאנדרסון יגידו לו כן. <laughs> מאחור, כמובן. כי זה, כן. כי, למה או שיגידו לו חכה, ו... זה היה צפוי, זה כאילו, ואז דראט פשוט תופר את עצמו, כי מתברר שהוא יחס עשרה את זה כל הזמן. אני זמן. מת על הטכנולוגיה בסרט הזה, חייב להגיד. למה אף אני... מהשופטים האחרים לא, לא יכול לעשות את זה? זאת... כי הם מתים? לא אמתים. כולם נורים בראש, לא כולם. אחד... לאחד מהם הוא שובר את המפרקת, לאחד מהם נורא בראש, והשני גם ב... לא נורא ב... בראש. אחד נורא בבטן, זאת שהיה נורא הבא. אוקיי, זה די כואב אביעד. לא כולם קשוחים כן, כמו yeah, קרל אורבן. אני מבין לא אני לא יודע איך זה מתקן לו את הדימוי הפנימי ואת האיברים הפנימיים, זה לא הסביר, אבל בסדר, זה נגיד, משכך כאבים, לא תופר מחדש טחול. זה טכנולוגיה עתידנית, ואקדח לא יכול להכיל כל כך הרבה כדורים. זה טכנולוגיה שאני יכול להגיד. שחלקם, אני מת על הלוגי ורגע. אוקיי, עוד משהו לגבי זה. כן. יש איזה משהו לגבי הרעיון שהאקדח מחליף תחמושת, אין לי בעיה עם הרעיון. אבל למה הוא מחכה עד הרגע האחרון כדי להשתמש בתחמושת הכי חזקה שלו במקום העלאת חלה כדי להשיג את זה איתו. אתה לא רוצה להשתמש בכדור שמתפוצץ כשאתה נמצא בחדר סגור. אתה לא רוצה להשתמש בזה כשאתה בחדר סגור. הוא משתמש בתחמושת שמתאימה למצב, אתה מתלונן גם על זה? אני באמת לא מבין. אני מתלונן על זה שהמצב הוא מאוד מאוד נוח תסריטאית, אבל אין יש, הוא לא צריך את זה. זה כמו העניין של הטרפתיה, התחושה שלי שהסרט לא נותן לנו סיבות למה לא להשתמש בזה כשאפשר. אני לא מדבר על כל הזמן, יש רגעים שאפשר ולא נשתמש בזה, וזה רק ליצור עוד סיבוכים. אני חושב שזה יצטרך להיות השלב שבו נסגור פשוט כי... הפרק עם הש... לא, כי אני צודק ואתה טועה, ופשוט הפרק נמשך ונמשך. ויש לנו, יש לנו שעה שטלק. וחצי מהודקות ונפלאות סרט האקשן אחד מסרטי האקשן הכי טובים של החמש שנים האחרונות סרט, סרט קומיקס על האהוב אה, אה, עליי בשנים האחרונות נהדר כן אה, ו... מאוד עתידני אגב mm. זה אני גם ש... אוהב... שאתי נראה כמו אני מאוד אוהב את הפסקול גם. לא לא כך. Mm. נעבור לסרט הקלאסי לשבוע okay. כאילו כבר אמרנו מה זה הולך להיות בכל זאת. השופט כמו שהוא נקרא בעברית, Judged Red, בלי הפרידי ועם המילה Judge. ובלי א' מוזרה. כן, סרטו של הבמאי דני קנון, שזה אחלה שם לבמאי אקשן. כן, לא יודע מה הוא עושה. וואו. מעט מאוד. Young Americans, I still know what you did last some. אפילו לא את הראשון. כן. וואו. סרט האדם שלא תרם הרבה לקולנוע. כן. על ש... פי תסריט של וויליאם ווישר ג'וניור וסטיבני דה סוזה, השם סטיבני דה סוזה דווקא מוכר לי. Okay. בואו בוא נראה. או, הוא, הוא, הוא עשה הרבה דברים. הוא עשה המון דברים בטלוויזיה. אה, הוא כתב את בברלי הילס קאפ פרי כמובן. ואת סטריט פייטר. הוא ו... גם הבמאי ו... של סטריט פייטר. ו... ואת מת לחיות. וואו. Okay. כנראה הוא שהיה מוכר לך. כאילו, עם ג'ב סטוארט. הוא כתב המון המון סרטי אקשן בשנות ה-80 וה-70. וכאלה שנראים כאלה שמונים. כאמור, מבוסס על הסדרה judge-dred, ג'ון וגנר וכאלה סאסקו ריוצרים. נרדד. ובסרט משחקים סילבסטר סטלונד, ארמנדה סנטד, דיאן ליין, רוב שניידר. רוב שניידר. הוא הכי קרוב שיש פה לשדחן. יורגן פרוקנאו ומקסוון סיידאו. שבאופן מפתיע לא נראה בין 80 פה. כאילו הוא נראה בן שבעים ושש. ו-narrated by ג'יימס אל ג'ונס כי למה לא? למה לא? כי כן. למה לא? כמו שמישהו אמר, כש... כמו שרוג'ר ריברט אמר, דינג, uh, כשסטאר וורס יצא היה מספיק לשים את הכתוביות על המצב, עכשיו צריך גם לשים את הכתוביות וגם להקריא אותן. Uh, הסרט יצא בשנת 1995, והנה <laughs> לנו... <laughs> הבדל קטן בין שנינו, אתה ראית אותו בתור ילד, oh, אני ראיתי אותו לראשון מספר כמבוגר. מספר נרחב של פעמים, hmm. מאוד נהניתי ממנו בתור ילד, נהניתי ממנו קצת פחות עכשיו, מסיבות הברורות לכל בן אדם מבוגר. אבל זה לא סרט איום ונורא. שמע, נהניתי גם מסטריט פייטר. כן. Uh, כאמור העולם הוא אותו עולם, ההבדל העיקרי הוא שבעוד שהסרט... שוב העלילה שונה לגמרי, <laughs> זה ההבדל העיקרי. <laughs> כן, uh, דרד, uh, דרד מ-2012 לקח את הדמויות ושם אותם בעלילת אקשן מאוד מאוד ישירה, יש סוחרי סמים, יש הרבה יריבים צריך לראות בהם. בום בום בום. Uh, הסרט, judge-dred, לוקח כמה וכמה עלילות מתוך הקומיקס ודוחס אותם למיקסר, אז יש לנו פה את הסיפור על האח המשוכפל של דרד, uh, ריקו. זה כבר יקפוץ לסוף. כאילו, אמרו לנו דבר התחלתי. כאילו, לא שהוא אח המשכפש, זה... לא, כן, אבל... שהיה שופט שסרח, וכמובן, אם אתה רוצה לקחת מישהו שהוא של פייזור צלון, אתה לוקח את ארמנדה סנטה, הם נראים בדיוק אותו דבר. הם באותו רובה בערך. כאילו, אפילו הסנטרים שלהם לא דומים, ואם אתה לוקח את ג'אדג'ר אתה צריך סנטר. בכל אופן, הפושע הזה... השופט הזה מוברח חוצה ממושבת העונשים בהו נמצא במטרה להפ... באספן. כן. בקומיקס... אני התחשדתי. בקומיקס מושבת העונשים היא בירח טיטן, אז כאילו... קצת יותר רחוק, הוא קצת מחוץ לתקציב שלהם, אני מניח. הוא מוברח משם על מנת להפ... לא, אמרתי, אמרתי להגיד להשפיל, מה המילה? להחשיד... להפליל. להפליל את רד ברצח של עיתונאי. זה יורגן פרקנר? אני לא יודע. זה, אני חושב שזה היה יורגן פרקנר, כן. מוכר לי, אבל לא... Mm. 아, לא, לא, לא יורגן שיש... פרקנר זה ג'אנג' גריפינס. לא סליחה. ציינת שיש בסרט שחקן בשם בלתזאר גטי, שהגטי כל כך מיותר פה, כי קוראים לו בלתזאר. <laughs> אני מכיר את בלתזאר גטי מאיפשהו. Um... בכל אופן, הם מבריחים את ריקו מהכלא כדי שיפליל את דרד בפשע. דרד נעצר ונשלח בעצמו למושבת העונשים אספן יחד עם פושע שהוא עצר לפני חמש דקות. רוב שניידר. רוב שניידר בתפקיד פאקינג רוב שניידר. כן. פאקינג רוב שניידר זה, זה הגדרה לתפקיד הרשמית. המטוס, המעבורת שלהם מופלת כשהם נמצאים מעל המדבר של הארץ המקוללת, המקום שבו אין חוק. על ידי משפחת אינג'ל, ואחרי שדרד ורוב שניידר פאקינג <laughs> משתחררים, <laughs> הם מחליטים... פה אמרת קודם את שם המשפחה, כן. הם מחליטים לחזור ביחד לעיר ולמצוא את ריקו ולעצור את התוכניות המרושעות שלו ושל השופט הראשי גריפין להשתלט על העיר. אוקיי, okay, אז ככה. יש לזה אחלה פסקול. <laughs> אני אגיד את זה בתור מישהו שראה את זה פעם ראשונה <laughs> השבוע. כן. כבן אדם מבוגר. <laughs> כן. הוא בהחלט מ-1995. Oh, כן? yeah. אין שום ספק לגבי זה, יש לו את כל הטרופים הקיימים של סרט אקשן מהתקופה הזאת, כולל את סילבסטר סלון בתפקיד הראשי. כן. כולל את הסיידקיק הקומי שאף אחד לא מבין למה הוא בכלל קיים. מש... כמה משפטי מחץ. כן? השופטת הצעירה שלומדת איך, איך לעשות, והיא בעצם היחידה שמבינה את הדמות הראשית. דיין ליין. כן. קונספירציה שנובעת מבפנים. רובוט בובה, כן, ונבל שאף אחד לא באמת יודע מי זה, אבל הוא נראה מוכר, אבל אתה לא יודע למה. כן. 아, ו... יש קאט כן. יש קאט בלי כן, שום סיבה ממשית. מדענית נוספת מרושעת. מד מדענית סקסית מרושעת, כן. כן. כן. חוץ <חוס> <חוס> מהסוף, כי הוא איזה רבע שעה האחרונה, נהניתי מהסרט הזה באופן מפתיע, כי הוא כל כך מטופש, אבל הוא מטופש בצורה של... אוקיי, הדרד החדש, אני הרגשתי שהוא, אני הגדרתי אותו בתור איך שהוא יותר מטובש מזה, כי הוא, הוא היה מאוד תורה, רציני. מאוד מאוד רציני. judge-tred מ-95 לא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות. Mm -hmm. ואוקיי, השוואה מתבקשת זה איש ההרס, גם סרט עם סילבסטר סלון. איש הרס הרבה יותר טוב. <laughs> זהו, אבל גם שם, יש לך את כל הטוב, גם שם רוב שמדר משתתף אגב. <אח> הייתה לו קריירה הרבה יותר ארוכה ממה שאנחנו חושבים. לכמה זמן אנשים שהם לא אדם סנדלר אמרו היי רוב שניידר אני רוצה לשלם כדי לראות אותו בקולנוע. שבוע? ואז ראו אותו בקולנוע. איש הארס נגיד זה סרט שגם כן יש לו המון קריאטרופים והוא לא לא רציני מדי הוא קליל יחסית יש לו הרבה בדיחות אז ג'אדג' דרד הוא יותר רציני אבל. עדיין יש בו את הקלילות המסוייתת של סרט שבא קודם כל לבדר. אוקיי. Okay, um... ואני לא אומר שהוא סרט טוב. לא, אני, לא. אומר שהוא... אני אומר שהוא מטופש בצורה מבדרת. הדבר שהכי אהבתי בסרט זה המוזיקה, זה פסקול של אל סילבסטרי, והפסקול בניגוד לסרט הוא מאוד מאוד דרמטי, אבל אני מת על מנגנת הפתיחה הזאת, על ה... טה... טה דה טה דה טה... טה מנגינה נהדרת, היא מגיע לסרט הרבה יותר טוב, כאילו. זה היה סילבסטרי מצג, גם עשיתי יותר טוב, דיברנו על מי שעשה את הנוקמים, זה היה הוא נכון? אולי. אני די בטוח שאני סילבסטרי עשה את הנוקמים. אוקיי, הנה העניין, מעריצי הקומיקס שונאים את הסרט הזה, שנאה תהומית, זה, ראית את קונסטנטין? שמבוסס על... כן. שגם אותו המעריצים שונאים. המעריצים שונאים כי... הלא מעריצים שונאים משהו? בסדר. זה גם, כאילו, אני חושב שזה סרט בסדר, ואני אומר את זה, זה אני מבין לחלוטין למה אם אתה אוהב את היצירה המקורית, אם אתה אוהב את, הס... את הקומיק של שופט דרד, הסרט הזה הוא איום ונורא, כי חטא מספר אחד, הוא מוריד את הקסדה. לא, הוא מתנשק בסוף הסרט דיים, זה נהבנתי. זה, זה כי עוד הס... פעם, לא התש... ש... זה שנות התשעים, כן. חייב, את יודע, חייב להיות רומנטיקה כלשהי. אני לא סתם אומר שרבע השעה האחרונה אני, אני לא אוהב אותה, כי שם <אז> הסרט כבר, הוא נכנס לכל כך הרבה קלישאות. אני חושב זה... שדרד הוא הבטול הכי מפורסם בעולם הקומיקס, כי הוא מבחירה לגמרי, והרעיון של רומנטיקה, זה לא מגעיל אותו, זה כזה, למה שאני ארצה לעשות זה, האישה שלי הוא... זה החוק. כאילו. כן. והבעל <אז> שלי? <אז> כן כן כחוק נשוי כחוק עכשיו ומה שמוזר זה שעד כמה שהסרט הזה לא נאמן לרוח של הדברים מבחינה עיצובית הוא הרבה יותר קרוב לקומיקס כי הקומיקס של ג'אדג' רד זה קצת בלייד ריינר כזה. כן אבל כמו שאמרת הוא הרבה יותר קומי ומופרע והקומיקס של ג'אדג' רד זה במקור קומיקס ילדים משנות ה-70 וכתוצאה מכך העיצובים היו בכוונה מאוד מאוד אאוטר ומאוד מופרעים וזה התחיל בתור משהו אתה יודע קומדיה שחורה אבל קרו יש. פרק שבו הוא נפגש עם חתולים מדברים. ומי מאיתנו זה לא קרה? כן. יש גנגסטרים שהם שימפנזים, יש בתים שרוצחים אנשים. אני חושב שהיה פרק של סטארטרק כזה. כן. יש בתים שרוצחים אנשים, יש פרק שלם. סרט אנימציה כזה. כן. יש קאר כאילו מופיע שם בשלב מסוים. אה, הוא קרוסובר שאף אחד לא חשב שיקרה. כאילו, לא קאר במשהו, אתה יודע, משחק מכוניות רצחניות, זה קומיקס <עוד> <מבחינה> <עוד> ומבחינה... <עוד> ומבחינה עיצובית הסרט <עוד> הזה הרבה יותר נאמן למקור כי דרד הכל כאילו הכל מאוד <עוד> מוש... נוסעים בג... בג... בפולסווגים. לא כן והכל מאוד מושטח אתה יודע המדים שלו זה כמו שריון ימם רק עם הסמלים עם הסמלים האלה כן. של הנשר הברזל ובדרד וב, דרד. דרד, דרד הבימייד הוא... הוא בצורת עייט. לא, כן. כן, הב... הוא לובש את, ה... את המגני כתף הלחלוטין לא, לא ריאליסטים האלה. מזהב ש... כי ש... אי ש... אפשר. שמצויים ש... מזהב וכמו שהנוסד ג'קריטיקלי במקורת על לא. הסרט יש לו... <laughs> יש, לו... <laughs> <laughs> יש לו טאג נוסף. על המפסעה שלו כאילו. כי למה לא? כן, ואתה כמובן כתוב בו את השם שלו בגדול כדי שתהיה מטרה יותר טובה וזה. <laughs> מהבחינה הזאת זה הרבה יותר נאמן לקומיס. זה כמובן פחות נאמן כי הכל נראה עשוי מפלסטיק סופר <laughs> זול. חוץ מזה שהוא מוריד את הקסדה, יש עוד דברים ספציפית שהמעריצים של שמה... הקומיקס <laughs> לא אהבו? שהוא מתנשק עם מישהי? אוקיי. <laughs> <laughs> הוא הרבה, <laughs> יותר... <laughs> <laughs> הוא הרבה <laughs> יותר מדי אנושי. דבר ראשון, מעניין. כאילו הוא הרבה, הוא הרבה יותר מדי נחמד, הוא גיבור רק של שנות התשעים, והרעיון הגדול בקומיקס, מה שמחזיק אותו חי כבר 40 שנה, זה שיש מתח מובנה בין העניין שדרד הוא פשיסט, כן, הוא מישהו שאין לו שום בעיה לשלוח אה, אותך לחמש שנים בכלא כי עבדת ברחוב, לעשרים שנים בכלא כי ירקת כשהוא עבר לידך, ושהוא, אתה יודע, הוא יוציא אנשים להורג. פשוט כי הם עומדים בדרכו ואתה יודע, תנס, אין, אין, אין, אין, אין לך שום הגנה מפני זה, הוא מחליט מה, מה קורה. עד שהוא ו... בעצם הופך בעצמו לאסים. לא, כאילו, גם בקומיקס זה לא קורה. יש אה, סיפור מאוד מאוד אה, נחשב בשנות ה-80, שבהם יש מפגינים דמוקרטיים במגה סיטי 1. ו... אני בטוח שזה נגמר טוב בשבילם. זה כן, ומה שקורה זה שהוא פחות או יותר כל מערכת החוק מתגייסת מולם ומפלילה אותם ב... בג... אומרים לציבור כאילו תראו הם פושעים ברחובות והם נורא אלימים. הדבר היחיד שיכול להגן עליכם מפני הפושעים הדמוקרטיים האלימים האלה... זה עניין, זה מאוד מאוד מציאותי. ויש מתח בין זה לבין הרעיון מצד שני של העולם הזה שבו הם חיים בעולם של אחרי המלחמות הגרעיניות הוא כל כך קשה. הוא כל כך כאוטי ונוראי שבאמת יכול להיות שזה... השופטים זה באמת הדבר היחיד שעוד יכול להציל אותך כאילו וזה שאלה של האם אתה מוכן לוותר על כל הזכויות האזרחיות האלה האם אתה מוכן לוותר על כל מיני של חופש רק כדי לחיות עוד יום אחד כי הם הדבר היחיד שימנע מהגורילה הרובוטית הענקית להרוג אותך או מהמפ... יש גורילה רובוטית ענקית זה לא היה הגזם אני מדבר בקומיקס באמת רובוט קינג קונג. או מספיק קרוב. או פלישה של החבישים מוטנטים זה, זה מתח מאוד מאוד מעניין, ובסרט זה לא עובד כי דרד הוא פשוט גיבור אקשן גנרי. העובד, מפקד... העובדה, ש... העובדה שהשופטים האחרים נורא כועסים עליו כי הוא רוצח עיתונאי, זה כזה, איך אתה מעז לפגוע בחופש הדיבור, זה כזה, איזה חופש דיבור במגסיטי אחד? אני חושב שהם כועסים כי, <אז> כי המפק... המפקדים שלו יודעים שכשיבדקו למה העיתונאי נרצח, כן. ויגיעו אליהם. לא, כן, שאת... אבל מי יגלו את הקשרים שהם... מי הקומדוק? יבדוק? העיתונאים הח... החופשיים האחרים. חבר'ה זה מגה סיטי אחת, לא מדינת ישראל. אמממ אממ אממ תשמע, זה לא תשמעתי, זה תמיד רלוונטי פוליטי. משהו שהסרט הזה עושה טוב בעיניי, וזה גם מתחבר לתלונות שלי על הסרט מ-2012. בוודאי. קודם כל הוא מבהיר לי על ההתחלה על המדרד מיוחד, כי כל העלילה של הסרט מ-2012 זה חמש הדקות הראשונות בערך של הגרסה מ-91, הוא נכנס לבלוג בניינים, מתור תגבורת. שני, שני שוטרים מתחילים מבקשים אה, תגבורת, הוא מגיע עם האופנוע אומר, אה, התגבורת אה, כאן. ויש שורה מאוד סטרנית. <laughs> כן. <laughs> <laughs> והוא מחסל את כל מי שצריך. ואנחנו מבינים לפי זה למה הוא המיוחד, וגם... אתה מדבר על, הליל, על פרטים מלתיים של עובדים? כשהוא אומר הטווח הקטלני של הכדורים האלה הוא כבר מטר. זה עובד אם יורים אותם למרחק או למעלה. זה לא עובד אם יורים אותם כלפי מטה, במקרה זה הטווח הקטלני שלהם הוא עד שהם פוגעים ברצפה. כאילו זה כמו משחקי מחשב, הכדורים האלה בעתיד הם פשוט כמו הלייזרים האלה שנעלמים כשהם יוצאים מקו הרקע שלך. ממש ככה. כן, זה נעצר. כן. גם סייבר. כן. אז זה דבר ראשון, מה שהסרט כן עושה טוב, אני כן, על ההתחלה הבנתי למה הדרד הוא יוצא דופן, כי הוא מצליח, כי הוא פשוט לא מפחד מכלום. כי הוא לא מהחנונים. כן. <laughs> אבל דבר שני, הסרט כן הבהיר לי איך, את כל החשיבות של החוק והמערכת בעיניו. הסרט האחרים קצת מחפפים פה ושם, אבל הוא כל כך נאמן לחוק ש... הוא, הוא לוקח איתו ספר, שאני די בטוח שלאף אחד בשלב הזה אין ספרים, אממ, כי זה העתיד. זה היה 95, הם עדיין חלקים של אנשים יהיו ספרים. הם לא דמיינו, הם דמיינו, אתה יודע, את העולם הווירטואלי של המטריקס, הם לא דמיינו את הקינדל. אני <חש> חושב שקצת כן, לא יודע. יש שם, איזה, יש שם את התמונות, אשר <חש> <שזה חש> זה, לא, בסדר, זה סרטים, אבל כאילו, אני, אני, אם <חש> אני, אני לא, אני, ש... אני כן מתכוון רק okay. ש... כן, רציתי לומר שאני כן הבנתי מה זה החוק בשבילו. ולמה הרעיון שהוא עלה על החוק כל כך בלתי נתפס מבחינתו שהוא הוא אפילו, לא, הוא, הוא אפילו לא מנסה עכשיו רגע אולי אה, עשו טעות או משהו ואומר החוק זה החוק אבל ואני לא עברתי על החוק אז משהו פה בטוח הוא יודע בדיוק מה לא נכון. כן אבל זה, זה הבעיה הגדולה של הסרט הזה זה שהוא רק שעה וחצי וכשראיתי אותו עכשיו בתור ילד זה לא הפריע לי. <laughs> כן <laughs> כי זו לא, אגב סרטים 95 <coughs> זה היה אורך אידיאליה. לא כן אבל. זה סופר דחוס כאילו זה כזה מציגים לנו את דרד. אתה אומר שאתה רוצה יותר רוב שניידר. פחות רוב שניידר. אבל כאילו כל הכל הקטע עם משפחת איינג'ל שזה זה אגב זה מאוד מגניב עיצובית כאילו אני ממש אהבתי איך שעשו את מין משין אפקטים פרקטיקליים והוא נראה כמו שהוא נראה בקומיקס כאילו כמו שאמרת מין כזה בלייד כל האפקטים מחזיקים פה יחסית. כי זה דברים אמיתיים שנראים שם. הם בנו את הדברים האלה. يعني, הרובוט הזה מאוד מאוד גדול, אני לא יודע, מי, מי לבש את ה... אני לא יודע, זו... זה בובה נרא... על חוטים, אני מניח? זה נראה חוט... ככה, או מישהו שמפעיל מלפנים. הוא, או... הוא, הוא זז קצת כמו על חוטים. כן. שזה בסדר גמור, כי ככה, שדע, ככה הוא נראה כאילו הוא זז. אבל הבעיה שלי עם הסרט זה שהדחיסות הזאת לא נותנת לדמויות להתמודד עם הדברים האלה. כמו שאמרת, יש רעיון מעניין בקטע של הוא נאמן לחוק, וכשאומרים לו שהוא שבר את החוק זה מין כזה... החוק לא יכול לטעות כן. אבל כאילו חמש דקות אחרי זה כזה אה אני יודע מה קרה הפלילו אותי כן, כן. איך לא חשבתי על זה. <אכאן. <אכאן> או אם כבר שאתה מדבר על תסריט לא אדוק כשפרגו אומר כאילו פרגו זה השופט הבכיר כאילו שכמו אבא חורג של דרד או ביוון קנובי או בעצם הוא כן אבא של דרד כמו שאנחנו מגלים אחר כך. כן דרד משוכפל ממנו. טוב הם אומרים שדרד רצח מישהו והאקדח. האקדח של השופטים יודע את ה-DNA של מי הרע, זה חייב להיות רק דרד, הוא לא רוצה ל... רגע, רגע, דרד כן, הוא שכפול. כן. כאילו, מה? כאילו, זה, זה לא יכול להיות שכפול אחר? האמת שזה כן קצת מוסבר, כי הוא לא רוצה שידעו על לא, ל... כן, מוסבר. הוא לא רוצה שידעו, אבל הוא לא עוצר לרגע הוא לחשוב. הוא כן אומר לו את זה אחר כך. כן, ועוד פעם, הם... הוא יצא מהעיר לפני... שעתיים בערך, דרד היה בספינת, בספינת, בספינת חלל, חל, כאילו במעבורת שהתרסקה בצד כן, הדרך. לא כן, זה <laughs> כאילו... והם נפג... נפגשים שם בטעות, במקרה, זה, זה, זה צירוף מקרים מעבר לכל היגיון. מת... וכל הסצנה הזאתי בנויה בצורה מוזרה של כזה, יודע, דרד משתחרר ומרביץ לכנופיית אינג'ל, ואז, ואז מגיעים השופטים הרעים שרודפים אחריו. <עשה> ואז hey, -go ואז ואז פארגו הורג אותם ואז זה מקופיין אנגל הורג אותם זה כזה קטע של לוקאוט כזה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה פליירטה שלמה, אבל איכשהו אתה כל הזמן פוגש את המנשים. לא, זה, זה כמו סטאר וורס. קול סטאר וורס. לא, The כן. Force Awakens, שבו 15 אנשים מתרסקים כן, על כוכב מולכת, וכזה. הוא אפילו 아... לא גדול במיוחד. זה אפילו באותו, באותו אזור גיאוקראווי. כן. מה הסיכוי? יש שם מגנטים, מסתבר, שמשחקים אותך כן. ל... לא אז כן, זה, זה, בגלל שהתסריט הזה כל כך לחוץ להעביר את כל מה שקורה, אין שום התקדמות הגיונית, או... רגשית וכמו שאמרת זה איך שהוא עובד כי הסרט הוא יותר הוא מאוד מאוד קומי באופי שלו אבל הייתי מעדיף שאם הוא יהיה קומדיה פרועה שיהיה קומדיה פרועה עד הסוף אבל אני כל הזמן מתחיל לשאול שאלות כמו למה בחור הזה באוטו שמתחצף לשופטת הרשי לדיין ליין כאילו הוא יודע שהיא שופטת הוא יודע מה שופטים יכולים לעשות. הוא חושב שיכול למכור כאילו. למה? <pronouns> אתה יודע באיזה מדינה אתה חי. כאילו, זה עוד איך שהוא עובד עם השופט, עם השוטר המקומי שלך. אם עד נראה מישהו במדי ימ"ם שעוצר אותי על, אתה יודע, נהיגה שיקרה או משהו כזה, אני לא אגיד, היי השוטר, אתה יודע מי החברים שלי? כי הוא יגיד, לא אכפת לי, אנחנו מערכת החוק האבסולוטית במדינה הטוטליטרית הזאת, אני הולך לראות בך. אני לא בטוח שימ"ם זו השוואה נכונה במקרה הזה. לא, כי במערכת המשפט כולם ימ"ם, כאילו, כולם מתלבשים, אתה יודע, במדים מסתירי הפנים האלה. לא, התפקיד כי okay. זה בעיניו שכן מה מישהו יכול לקנות הכל יש יש כן יש דברים ש... תשמע, יהיו חורים בתסריף, זה oh, בסרט okay, okay. כזה שבא עם גישה של בואו נגרום לסלבסטר סלון להיות השוטר השוטר הכי חזק בעתיד שמסתבך כי הפלילו אותו, יהיו חורים בעלילה, אבל יש, יש כמה דברים שהם כן חשבו עליהם והפתיעו אותי, דוגמה במשפט של דרד Uh, ההגנה של, uh, של הרשי uh, מתבססת על זה ש... Uh, על הוא לובש קסדה, כן. אפשר לזייף את זה. לא, צילומי וידאו, קסדה וגם uh, הטאג עם השם שלו, והיא כן. אומרת, הוכיחו בעבר שאפשר לזייף אותם בצורה אמינה. במקרה של ילד נכנס לחנות בזמן פורים uh, כן. מג, נגד אימא. כן. זה מקרה משפטי מפורסם. ואז... Uh, כל כך הרבה קורבנות. <ח> ואז uh, מתבאס שיש ראיה שהיא לא הייתה מודעת אליה. שהקדליה שהקד... מה... מהרובה ש... ששמר את ה-DNA שלו, וזה ה-DNA שתואם את, את דרד, ויורד בצדק, הם לא ידעו על הראייה הזאת, הם לא יכלו אה... לא להתכונן אליה. אבל ליורגן פרוקנאו לא אכפת. זהו, וזה מתחבר עם זה ש... שבשלב הזה זה לא כל מפתיע, אבל מתחבר עם זה שאתה יודע מי הבוגד בעצם שרוצה להפליא את דרד, mm. אה, ולהשתלט בעצם על המועצה ש... מנהלת הדיון. כן, <laughs> כן. <laughs> <עם laughs> המועצה <הצעיונה laughs> של ג'די. ש... כן. אנחנו מבינים מהבוגד וזה כן מתחבר לפי זה שהוא בעצם, הוא ידע על ה... הוא ידע שזה, שהראייה הזאת קיימת והסתיר את זה מההגנה כדי שהם לא יוכלו בעצם לשלוף את כל העניין של רגע בוא נבדוק את זה איך יכול להיות שהדנ"א שלו הגיע לשם. <laughs> וזה <laughs> כן מתחבר זה שפרגו לא הגיב בנושא כי הוא לא רצה שידעו. שהפרויקט הזה בעצם היה קיים. 아, אוקיי, מש, הדברים שאני אוהב בסרט הם בעיקר ברמה הטכנית, כאמור, אני ממש אוהב את העיצובים עד כמה שהם מגוחכים, אני מאוד אוהב את הפסקול, אני אוהב את האפקטים הפיזיים שהם עושים שם, אני, אני אוהב את העיצוב של העיר, היא נראית כמו עיר עתידנית מגוחכת לחלוטין, שזה מה שהיא אמורה להיות. אה, כן, סצנות האקשן הן לגמרי לא רעות, המרדף המיר, הפנאים האווירי הוא די מרשים לזמנו, כאילו. חוץ מזה שכל הזמן מתפוצצים שם דברים כאילו, אל תשתמשו לנו כל כך הרבה דיסל, לא אקספלודיום זה הדיסקט של העתיד, אני אפילו אוהב חלק מהבדיחות כמו העובדה שדרד כבר אומר בהתחלה שהאופנועים האלה אף פעם לא עובדים כשהם צריכים לרחב, כן, יורז אם יו קנק איט וורק. אני אפילו נהנה ממשפטי המחץ, הם לא מתאימים לג'אדג' דרד, אבל... ג'אדג' דרד. לא, אני... המשפטים האלה לא מתאימים לדמות כאילו של דרד, אבל הקטע של this I knew you... you would say that, yeah. כן. זה, זה, זה אומר זה יותר ממי שאומר I am the law, זה כזה פשוט כאילו I knew you would say that. I am the law. <laughs> <laughs> אבל כאילו... כל, סרט כל מטיפה דבר ש... כל דבר ש... לא, שבספק כן, אבל כל דבר שמעבר לזה, כי הם כן מנסים לסחוט דרמה ברגעים מסוימים, וזה לא עובד. הקטע שבו הוא מסתכל על... פסל החירות, גרסה של פסל החירות? לא כאילו פסל החירות, הזיזו אותו. לא, לא, אני מדבר במערה זה. של משפחת לינק, פסל השיפוט הישן, כן, זה לא, כאילו. זה לא פסל החירות. כן, הפסל השיפוט. פסל השיפוט. והוא, יודע, יש את המנגינה הזאתי ברקע, והוא כזה מסתכל עליה בדרמטיות, אבל הוא לא הולך להחזיר את הדמוקרטיה, כאילו. הוא פשוט הולך להחזיר את מערכת המשפט כמו שהיא הייתה עד עכשיו. כן, זה מה שהוא מאמין בו. לא, כן, אבל, כן. אז מה המבט הדרמטי הזה, כאילו, אם... זה היה יכול להיות מצחיק אם הוא היה מסתכל על המוזיקה הייתה מתנפחת, ואז הוא פשוט יורה בפנים ואומר, לא, כאילו, עבר הזמן. כי יש משהו, עוד פעם, יש משהו מעניין בריאיון שפרגו אומר לו, על, על, על, רגע, ברגע הגסיסה שלו של, זאת הייתה טעות, כאילו. הלכנו רחוק מדי עם המערכת הזאת, רצינו להציל אנשים, ו... וגרמנו להם לאבד את כל דבר ששווה לחיות בשבילו, אבל הם לא, הם לא עושים את זה. שנים אחרי זה, הקומיקס יציג סצנה מאוד דומה, ספוילרים לסיפור קומיקס בן שבע שנים עכשיו, שבו בקומיקס פרגו נעלם כבר שנים לפני שהסיפור התחיל, דרד זוכה להיפגש איתו למפגש אחרון, והמשפט היחיד והאחרון שפרגו אומר לו זה, זאת הייתה טעות. וכששואלים את דרד אחרי זה מה הוא אמר לך, הוא אמר שהוא מאוד גאה בנו. זה כזה, לא זה כן, הוא, כזה הוא, מבין, הוא מבין שהמערכת גמורה ומושחתת והרוסה, אבל הוא גדל לתוכה והוא לא יכול, לא יכול להילחם בה. במ... כן. זה גם מה שיש מבחינתו, mm. הוא לא יכול לחשוב על משהו אחר. וזה עוד פעם, אם הסרט הזה היה, או, ש... או שתהיה קומדיה פרועה, או שתהיה דרמה, ואם אתה הולך להיות דרמה, אז... אתה הזה צריך עוד חצי שעה אם הוא רצה שהביטים האלה של העלילה יהיו להם משמעות כלשהי, כי אחרת אין להם משמעות, זה פשוט כזה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ג'יזוס, פאקינג חייסט, תירגע קצת. היי, בטמן מצליח, בואו נעשה אותו דבר. זה סרט מבדר, כאילו, אתה יכול להעביר מולו שעה וחצי בצפייה ואתה בסדר, אבל סילבסטר סטרנר עושה סרטים טובים יותר באותו הזמן, הוא עשה את איש ההרס כאמור. שנתיים לפני, אני חושב. שנה לפני. כמה אתה שם? <laughs> אנחנו נגלה <laughs> על סירוויסטר, כל הקריירה שלו זה שילוב בין סרטים טובים לסרטים גרועים ואין לו אמצע ונראה לי זה הכי קרוב שהוא לאמצע. Hmm, מעניין. <laughs> uh, <laughs> בוא נראה 93 שנתיים לפני, בין קליפהנגר ודה ספיישליסט, האמת דרד היה הסרט הסביר האחרון שלו למשך הרבה הרבה זמן, עד אפשר לומר רוקי בלבוע, כן כאילו אני מניח שאין, זה לא סרט של זה סרט של מופיע בו, מיד אחרי זה הוא עשה את אססנס דיילייט קאפ. קפלנד די טוקס גט קפלנד נחשב לסרט תחסית אה? קאפל... זה היה ניסיון שלו להיות דרמה כי הוא לא משחק שמגיבור פעולה משחק שם דווקא בחור מסכן שחוטף מכות בעיקר. כאילו הוא... בשלב הזה הוא נהיה מישהו שמופיע בסרטים שהולכים ישר לוידאו. כמו כן ברור הולך להיות בשומר <laughs> גלקסיה 2. זה יהיה מעניין. ובאנמול קרקר שאני מקווה שזה לא רימיק לסרט של. <laughs> זה לא <laughs> של אחי מרק זה אני חושב שזה <laughs> זה... זה סרט על קרקרים. אני לא צוחק אפילו, אני חושב שזה סרט על קרקרים בצורת חיות. מישהו ראה את סופג' פארטי ואמר, אם זה יהיה סרט רציני יותר ממוקד, כן. טובים או שניים מן לא. בוא נגיד איזה ככה, לגבי החדש אנחנו לא מסכימים, לגבי השעון יש לנו דעה די דומה. כן, אבל בשני המקרים אני... שניהם מסכימים שהרעיון עצמו הוא רעיון שאפשר לעשות ממנו דברים מאוד מעניינים, או מאוד מבדרים, פשוט צריכים לחשוב, צריכים להחליט על אחד מהם. אוקיי, טוב. טוב, זה היה השורה שנייה באמצע, פרק 183 כבר? אולי. בערך, יכול להיות, ייתכן. אני מסכים לגבי שתי הספורות הראשונות. שבוע הבא מאזינים יקרים במקרה שכדור הארץ לא ייקלע למלחמה גרעינית. הייתם בטרור הזה שאמור לפגוע ב-16 בפברואר. זה בסדר. Uh, במקרה שזה לא יקרה אנחנו נחזור לסדר עניינים כרגיל ונבקר את אני לא יודע מה שיהיה לי לקולנוע באותו זמן אני לא חושב כזה רחוק. אוסקר? זה מה שיש. Okay. כן. Okay. <laughs> ועד אז אני הייתי תום שפירא. אני אביאת שמיר. אני אפגש בסרטים.